Vale, va. Ba. Bueno, va ba, bigarren eh pasatuko gara eh ba, inguruan ba bi, ikuspegi izango dituzue, eh? Bakoitzari bate eh minutu batean edo pizka bat begiratu, pentsatu, eh, zer esan, la gero ba, arituko sarete gai horren e, ingurua, vale? Ez, labiltza keu, bueno. Es, es, misto haser iaola ara ni este es que en urteotan eh pues la ambidez etiqueta hizo garresko bueno eh hau bueno, pues, eh Ta, bueno eh, argi dago eh, hemen eh bueno la eh, daudenak eh, lana hasago aurkitzen, aurkitzen dute eh lana eh erraz aurkitzen dute eta naiz eta naiz igual eh hiru urteko eziketa eh eduki, e, bueno, pues pres daude e, lan merkataritzan eh sartzeko. Eh bueno, pues, e, daukagu benok, e, binek, e, pues eh ari daukago itur ginek eh pues baino asko diago e, e, mirabazten dute eta eta bueno, eta eskadera handia dago, zen eta bueno, lanbide batzuetan eh, ez dagoen berik eta orduan eh, oso bueno, erra errazaerako eh pues eh, lana, o sea. Hm. Bueno. Nique a dos alde batetik eh, zurekin, baina ni pentsatzen dut eh bueno, eta eh, Gauruko edo, egoera ikusita eta ezagutzen, ezagutzen dudan e, bidetik. Mm -hmm. e, e, Unibertsitate gehiago beharrezkoa e, be dugula. Zer, adibidez, e, eskuntzan edo, irakaskuntzan ez dago ba, ordezkorik mm -hmm. eta ba, irakasleek esartzen dute ba, atik, eh. No, ba, irakasle bat, eh, ba gaisori badau eta bere horbezkoa egiteko ez dute aurkitzen baagian eh, lilabete batean edo eta egoera horrezkoa da. Egia da, ba, osea, e, beharrezkoa dugula, batez ere Se, Euskal Herriko alde batzuetan, batzuetan, aibidez, herri batzuetan edo leba agian uh -huh. Claro, o bueno, e, ez dago, ez dago ezkerik eh e, ikaslei eh pues e, bo ze urte emateko eh pues, e, e, egiten, igual gero eh e gabe Eta bueno, badakite, eh pues eh landidezik eta kegin ezero, eh, pues eh, igual amaitu gabe ap, aurkituko dugu aurkituko dute. Eh, lana ana, eh, bueno, ez da kitia ondo ordainduta, baina bueno, lana izango da eta onak eh izanez gero, pues gero eta aurreratzen anbia eta bueno, pues eh, apurka apurka, eh, pues agora eh, joango joango dira eta errazago unibertsitatean e, pues, e, dauden a ber, errazago unibertsitatea baino bueno, <coughs> bueno unibertsitatean daudenak eta, eta, eta bueno, orduan e, pues, ez aterako informatikan eta bueno, denagaioen artean e, dabiltzaten artean pues e, Habere, el landide ziketan eginez, eh, egiten dutenek iaia uh -huh. ia, e maila berekoa dute, eh, pues en universitatikoen, universitatiko uh -huh. Eta orduan, haiek e, pues, e, pues, 3 e, urte eman, eman dituzte e, pues, e, ikasketan eta pues unibertsitatean igual 5 edo 6 urte eman beratira. Eta orduan, eh, e, izugar ua tua da eh pues eh eta baita hientzak ere. Taruan pues egoa hiru urtean hiru e, urte eta pues, e, bai, pues eh pues, oh, pues, ordaintzen bueno, bere soldata eta eh irabaten ari dira. Bailan, bueno, pues oso oso oso eta bueno, alegein gutxiago, asko asko alegein gutxiago e, pues, e, eh eh Blanbides, iketan, osorri dago, eta talduan buenos pues gaitzaz, beraukera ikonen a izango da. esan goni zure ba hiru gausar, no bielodoriru <risa> ya horraten hezen. Ba, eh, lenengos, eh, goduan, eh, e sea, eh lana oso ba, estakete ulartu bat Zatik, erosoago erosoagoa edo eskatutakoa es, eskatutakoagoa da eh zera lanbidesiketan lanbidesiketan bides hala ere badau eh edo badau ba, lanpostu batzuk non eskatzen duten eh zera e, unibertsitateko ikasketa ba egiteko uh -huh. E, gero eskaldetik e, presioa do, sanneurria do, aipatu duzu Eta badude bekak ba, egiteko, e, bueno e, Gain ditzen baduzu kurtso-skurtso Ba, normalean bekak, edo bekek balio dute Ba, hori ba, kompensazioko De, bueno. <hazitzen> Eta, e, gero ba e, Unibertsitatean ere badaurera karrera ba 3 da, ba, urtekoak. Uh -huh. Denak eztinta, eh, sea urtekoak edo hori. Oh, Baia, bueno, zeu esan dizunez, bai, pues eh, batzuetan, bueno, batzuetan ez eh leku guztietan unibertsitarioak eh eh behar dire, direla, baina bueno, eh pues igual unibertsitarioak bak, baina ez da behar eta besteak tekniko, teknikariak izan ez zero ya eh nahiko nahiko izango da igual en universitarioak sinatuko e, e, dituzte proiektu guztiak eta lana e, bueno, benetako lana teknikariak e, egingo dute ta orduan zertarako e, ordainduko ordainduko dute eh pues bos informatico e, pues, e, ose pues, eh, muche iru gutxi hagorekin eh, egin daiteke. Ba uh -huh. ah, bueno, eh, beste uh -huh. emango emango eh, nizuke arrazoi bat edo anausia, bueno, Prestakuntza hoberena uh -huh.